Пожили, заколихались і простяглись до його, ворушучи своїми довгими пальцями кістями. Холодний важкий страх притис до землі Дениса, не давав йому поворухнутися. Зашелестіло, зашуміло, озвалось на темрява. Ще мить. Денис зірвався на рівні ноги і враз розвіявся увесь той страх. Тільки вітер тихо шелестів листом, коли віти. Денис зітхнув глибоко, мов що важке себе скинув, плюнув, думкою сам себе вилаяв, що так перелякався з дурного розуму, і знову сів перехрестившись. Не дурно цей яр чорним звуть, у йому й дерева страшні, а давно ще прозвано його чорним. Батько розказував, що колись у стародавню давнину ще тут розбійники жили. Кишло їх у цьому яру було, бо тоді тут не такий ліс був. Це вже його вирубано тепер. Був такий ліс, що й не долізе ніхто сюди було. А вони, мабуть, отут саме біля цього дуба й жили ті розбійники. То вдень в яру сидять, а вночі на здобитки йдуть. Людей розбивають, переймуть, хто їде, та й пограбують, а то так і вб'ють. А одного разу кажуть, як їхав пан багатий, молодий, та з молодою панією уночі. І саме про сей яр проїздили, а розбійники і вискочили на їх. Пана ж убили, а пані, отамон розбишацький, чорний на прізвище, – Собі узяв. Уже вона прохала, Благала, щоб він її не брав, Казала, що й викуп за себе прийшли. Так дуже гарна була. Закохався в неї отаман При місячному сяєві, Та й повів її з собою в оцей яр. Вона спершу пручалась, кричала, А далі і затихла. Як приведено її у яр, то була ще ніч, і отаман узяв її до себе в шатро. А розбійники спати полягали, сміючись та заздрячі отаманові. Попрокидалися вдень, не чуть отамана. Зазирнули в шатро, аж отаман лежить і кенджал стримить йому в грудях. А в другому кутку пані вродлива мертва. Сама себе зарізала, отамана заколовши. Поховали розбійники обох тут у яру, а собі вибрали нового отамана. Так що ж, не могли вижити. Як ніч, так і ходить мертва пані, ходить і плаче, і проклинає за свою недолю розбійників. І такий страх їх узяв, що вони покинули цей яр та й подалися кудись далеко. А пані кажуть, Щороку тієї саме ночі, Як зарізалась, Виходить із ями, Та й йде байраком. Тихо, тихо йде, все в чорному, Ледве чути її. І йшло тихо, Ледве чути, Але Денис це почув. Дух йому забило, Полізло до волосся. Тупотить, Здалека ще чуть, як щось топотить, Ось уже і на прогайлюванні. Якась купа велика чорна наближається. Денис селкується зрозуміти, що то. Але темрява не дає йому роздивитись. А купа все насуває, все насуває. Ось одно, двоє. Та це чоловік з парою коней. Денисові знову забило дух, але вже не з страху, а з думки. Що-то зараз буде, що-то він довідається. Підвів чоловік до дуба коні і почав мацати, до якої гілки б краще прив'язати. Прив'язав одного, тоді другого. Постояв хвилину, мов подумав, що йому далі робити, і пішов стежкою в той бік, де був Денис, трохи навскосив від його. Дорече, от зараз піде, покриється і Денис нічого не знатиме. Даремні будуть усі заходи.